Darul care vindecă sufletele, adevărul care ne dă libertatea, puterea și darul deosebirii Duhurilor ca să trecem peste șerpi și peste scorpii, sabia pentru izgonirea demonilor, leacul pentru însănătoșirea bolnavilor, credința ca pecete a Duhului Sfânt, iubirea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 al neamului nostru la judecata ta.